Мовчав, намагаючись не на ятрити ран, але й не хотів залишати його наодинці. Давай повечеряємо, запропонував. У світлі тьмяної лампочки, покритої шаром пилу, обличчя Валерія виглядало хворобливо зморшкуватим і спустошеним. Не хочу, заперечливо похитав він головою. Що за дурниці? Ти повинен поїсти!» «Ні, їж сам! Я посиджу тут у тебе трохи!» – відповів Валерій байдужим голосом. «Ну і чого з тобою? І я не їстим!» Вони сиділи біля столу. Валерій розглядав напівзатертий малюнок обшарпаної церати. Василь кректав і розтирав свої хворі ноги. Чому в місті ніхто не хвилюється? Це ж не лише моя доля. Ламаючи мене, вони ламають і щось у собі і всіх навколо. Можливо, вони цього й прагнуть, показують, що демократія то їхня влада. А мафія – то не щось окреме і вороже, а частина демократії. А коли відверто, то усім наплювати. Ти для них такий же чужий, як і вони для тебе. Ми десь розминулися. Ми і місто, час і простір. Усі призвичайлись до думки, що ми повинні зникнути рано чи пізно. І чому б не прискорити хід подій? Га? Василь хрипко засміявся. Люди бачитимуть новий білий готель на березі ріки. І хоч би тебе й було замуровано у підморівок, споруда від цього не стане менш привабливою. Ось це мене й хвилює. Прогрес цивілізації ніби розвивається для людей, і в той же час його важка хода товче людей, не помічаючи краху, мрій та передчасних смертей. Це ніби машина, яка працює сама на себе. Де ж гуманізм у вашій гуманній цивілізації? Закон ринкової економіки Власність живе своїм життям, змінює власників і хоронить їх, коли треба, на цвинтарі. Загадає нещасних мультимільйонерів Трампа чи Максвелла, ось де трагедії. А нам, десь Бог, може ще й доведеться померти своєю смертю. «Навіщо тобі усе ця тяганина?» – запитав Василь. Не знаю. Дуже вже активно вони на мене напирають, а я цього не люблю. Плюнь на них. Переїдь на дачу і живи там. Це вже не твоє місто. І вони чужі люди. Тепер інші правила гри. Це колись за нами стояли наші заслуги, авторитет імена наших предків. Сьогодні усе не так. Вони наїхали з різних місць, не люблять цієї землі, а коли їм сказати щось про повагу до старості, вважає, що легко відбувся, коли обізгуть блазним. Чим тобі не подобається дача? Це ж мрія літньої людини, а хочеш, живи у мене. Такого я собі не дозволяв, навіть у найгірші часи. «Старий віслюче, звідки ляв тобі стільки гонору?» Він був мені завжди. «Щось я цього не помічав, коли ти, мов, останній алкаш працював на овочевій базі, а зарплатню тобі видавали пляшками дешевого чорнива». Згадав. Тієї людини вже немає чорт зна скільки років. У відомості той бич розписувався твоїм прізвищем.